Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí, eh, al eh, Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. I abans d'entrar en el món casteller volia comentar que bueno, ens han deixat uns comentaris al, al Garlac i de la Junta. Sí, que... ens han deixat uns quants comentaris. Uh, bé Bàsicament, que Però, sempre que... ser que si ells no hi són a la ràdio no, no ens en recordem, no sabem... <laughs> les coses, bé. Sí que en sabem, informació. el que passa és que igual són coses que no podem dir, perquè digui, bueno, ja li pregunto jo a al senyor Pereira, si vol jo, rajo aquí el que en sé d'aquestes sorpreses i ja ho estiguin per fer tres o quatre programes. Però, clar, mmm, són coses d'aquestes que no tenim tema mmm, de part de la Junta, perquè la Junta ho porta molt en secret, no tenim culpa a nosaltres. <ríe> o sigui, espero que us apiguem una mica més, ja veuràs com donarem dades, i, I cosa concreta. o sigui, que no, que no es tiri de la llengua, perquè si no, sense ells quan millor... Ja, jo... ja saps, Pereira, em fas un WhatsApp i em dones permís. Sí, si sí. no, tots aquí que no sabem res. Perquè jo sí que sóc capaç d'omplir programes amb sorpreses, eh? Vale, tenim dues porres, que no les direm encara, si sí, tenim temps després a última hora, en Marc Candela ha fet la seva porra, en Roger Pereira ha, ha fet la seva porra. També ens diuen Marc que no es pot escoltar pel web... Mmm no tinc manera de saber quin problema tècnic pot tenir ell o nosaltres, ja l'he dit que ha per TDT. Bueno, no sé, ara... El... Sembla que ara que ho ha sentit, el Dani s'ha posat a treballar. Aviam què passa. <ríe> si, si, si hi ha alguna incidència, doncs ja, ja, ja ens informaran. Ja ens informaran, exacte. I doncs eh, animem a la gent de, de la colla que ens està, que ens està escoltant a que faci la seva, la seva aposta al Facebook eh, per la... Pels, eh, pels castells que es veuran aquest dissabte a la viada del Mercadal. Uh -huh. Ara comentaven que què guanyava qui, qui encertava. Un... Li podem, li podem doblar el seu de casteller. Sí, jo crec que sí, li podem augmentar la, el, la nòmina. Però bé, bueno, a part d'això, o sigui, jo crec que la Porta seria més el, el millor castell de cada conya, no? Seria el seu, perquè si tens que, que encertar tots tres, serà més complicat del que... Sí, són quatre Normalment, colles. Les porres són les actuacions completes. Les que estan, les que estan aquí. posant. Les que Ahí estan ten... posant aquí són actuacions completes. Déu-n'hi-do. O sigui sí que van de segurs. <laughs> Però bueno, bueno. bueno. És una manera de fallar la porra, segur. <laughs> um, continua, continua, pori. <laughs> Doncs eh, anem, a, anem a comentar dintre del món casteller, anem a fer un repàs d'actuacions d'aquest cap de setmana, de la setmana passada. Uh, per exemple, dimarts, a la Diada de la Mercè, a Barcelona, oh. doncs eh, ja gairebé totes les colles van, van fer la seva millor actuació dintre d'una Diada de la, de la Mercè. Eh, repassem resultats als castells de Barcelona van eh, fer el 5 de vuit, el 3 de 9 amb folra i el 4 de 8 amb agulla i van acabar amb el Pilar de 5. No és la seva millor actuació. No sé què és el que ha volgut dir. Ja. No, a, a la viada de la Mercè. O sigui, ja... Bueno, la diada de la Mercè no és la millor actuació seva de Barcelona. Barcelona no. va fer millor actuació al dia, al diumenge, però bueno, bueno. Les altres coses sí que pot ser que han fet la seva, no o sé, sigui, el millor que tenien en cartera. Els no. castellers de la Sagrada Família van fer el 3 de 7 aixecat per sota, van carregar el 4 de 8 i van fer el 5 de 7 i un intent de pilar de 5. Una, un, uns castellers de la Sagrada Família que jo recordem que fa, fa uns anys estaven eh, fent castells de, de 6, començaven a fer castells de 7 i els hi ha entrat un grup de gent els últims anys i també una la bona feina de, que, fan, doncs, eh, que els ha portat a, a intentar aquest carro gros que, hem, que han pogut coronar. En aquesta mateixa diada de, de colles locals de la Mercè, a Barcelona, els castellers de la Vila de Gràcia van descarregar el 2 de 8 en Folra, el 7 de 8, el 3 de 8 i el Pilar de 6. També una molt bona actuació per part de, dels castellers de la Vila de Gràcia, que no ens hi va sortir tan bé l'actuació, va ser els castellers de Sants, que van fer el 5 de 8, van fer dos intents desmuntats de 3 de 9 en Folra, una torre de 8 en folra i al final van acabar amb un pilar de 7 en folra i ja, ja. deixant el punt alt de, de pilars de l'actuació la, eh, els castellers del poble sec van fer el 3 de 7 aixecat per sota la torre de 7, el 7 de 7 i dos pilar de 5 i per la seva banda la colla castellera jove de Barcelona va fer el 4 de 7 amb agulla, 5 de 7 4 de 7 i bueno de 5 bueno, la jove de ta, Barcelona amb la seva línia de la gama alta de 7 i, i Déu-n'hi-do, no? una actuació molt llarga, molt llarga, són moltes colles les a Barcelona, Sants mm, no és de les millors actuacions seves, ni molt menys, mm. I, i Barcelona tampoc, o sigui... La... Mm. Bé, bueno, una actuació amb molts castells, molts castells, i clar, naturalment cadascú porta a plaça el millor que té en aquell moment, naturalment. Clar, també s'ha de tenir en compte que és una diada en dimarts, o aquesta vegada ha sigut dimarts, és a festiu a Barcelona, però no totes les colles tenen... Això sí, gent... ho va dir el cap de colla de Barcelona, ho va dir el diumenge, que no... que tenia una baixa d'una cinquantena persones, cinquanta mm. persones segures mm. que, no, que no li anaven a, a l'actuació de, de la Marsella, a l'actuació de dimarts. Mm. Però Déu-n'hi-do, bueno, després de tot ha pogut fer aquest tres de nou que el tenien mig descartat. Mm. Uh, també he comentat la Diada de la Mercè a Tarragona, la viada dels pilars caminats. Eh, com van començar els castellers eh, Sant Pere i Sant Pau, van fer el 4 de 7, van fer un intent desmuntat de 3 de 7 i van portar el pilar de 4 caminat, eh, que els hi va quedar només encarregat, o sigui, aquests no van arribar. Sí, no van arribar després de... No sé si, no, si els van carregar abans de o sigui, començar a caminar-ho o quan ja estaven a punt d'arribar, és que és molt diferent, eh? És mm. diferent. La colla jove, xiquets de Tarragona, va descarregar el 3 de 9 en folre. En segona ronda, que és una, una actuació que es planteja dues rondes, van plantejar com a castell el pilar de 7 en folre, que van carregar, i van... Eh, pilar de 4 caminat, que aquest sí que, sí que va arribar. Els xiquets de Tarragona, per la seva banda, van fer la torre de 8 en folre i el 3 de 9 en fo folre, també amb el pilar de 4 caminat fins a fins al balcó de l'Ajuntament, i els xiquets del Serrallo van fer 4 de 7, 3 de 7 i Pilar de 4 caminat. Aquesta actuació només, jo crec que el no, que m'hi destacaria més és que la jove, de, la jove xiqueta de Tarragona eh, té en ment el Pilar de 8, amb folra mm. i manilles, sí. i el vol tirar aquest any sí o sí, i per això suposo que van decidir tirar el Pilar de 7 amb folra amb aquesta actuació. Mm -hmm. Igual, igual és, és una aposta, no?, per... Per, per aquest dissabte. Una... És possible, eh? és possible que aquesta jo, o sigui, mira, una de que jo posaria seria el Pilar d'avui, naturalment, en ronda de Pilars, perquè, mm. que aquesta, aquesta actuació del Mercadal serà en ronda de Pilar, no serà en sí, ronda... Sí. Bueno, aquí a Tarragona tot és vàlid. Mm. Eh, tenim, eh, també repassem eh, actuacions castelleres d'aquest cap de setmana, aquest dissabte els castellers de Barcelona han anat envers a Bèlgica. A, a fer castells aquí. són castells eh, van fer el 3 de 8 per exemple dissabte que era la primera vegada que feien un castell de 8 eh, tan lluny sí. eh, diades també d'aquest cap de setmana al Prat de Llobregat eh, dissabte a la tarda els capgrossos de Mataró van descarregar eh, la clàssica de 8, eh, 3 de 8, 4 de 8, i eh, afegir la, la torre de 8 en folre els castellers de Cornellà van descarregar 4 de 7 amb agulles, 5 de 7 i 4 de 7 amb el albano de 5. I els minyons de Terrassa van fer la torre de 8 amb folre, el 5 de 8 i el 9 de 7, perquè vam empilar de 6. Val a dir que jo suposo, no ho sé segur, però sí que sé que la, la... minyons de Terrassa està, plan... està treballant el 9 de 8 amb una sola enxaneta, amb qual el 9 de 7 segur que ha sigut amb una sola enxaneta. Una sola enxaneta. Sí, totes les proves que estan fent és amb sí. una sola enxaneta. Eh? Mm -hmm. A Vilanova i la Geltrú dissabte també se celebrava la dia d'Albert Salvany, on els bordegassos van descarregar el 4 de 8, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla, els eh, savalluts, el 3 de 8, el 4 de 8 i el 5 de 7. L'actuació que porten a totes les places, mm -hmm. de nhi eh? Sí, aquesta colla... I... I aviam eh, quan, quan se'ls ve l'ocasió de tornar a provar el 3 de nou Abans, de final d'any, segur, la seva diada. Segur, segurament. Ah, I en aquesta mateixa diada de Vilanova, els nens del Vendrell van eh, descarregar la torre de set, van fer un intent desmuntat de 5 de 7 per descarregar-ho en el torn de repetició i el 4 de 7 amb l'agulla. I a Sitges teníem, vam tenir una diada marcada per la per l'absència de l'ambulància. Primer va començar en retard perquè l'ambulància que havia de venir va haver d'acudir a fer un servei d'urgència i es van estar esperant a que, a que vingués. Hi havia fins i tot alguns que veien així en pla de broma «Escoltem, aquests ambulanciers, que deixin de veure el Barça que vinguin, que aquí hem de començar a fer castells». Després... Bé, bueno, no només tenim nosaltres problemes amb les ambulàncies, hi ha moltes coses que han tingut aquest any, han tingut que sorprendre moltes situacions per, per la manca d'ambulàncies. Eh? Sí, no sé, suposo que serà una cosa organitzativa, no, sí, sí. no pel fet de fer llenya, o sigui, està que per a l'actuació. Llavors, suposo que aquest any, mm. pues hi ha que eh, posar-li un punt negatiu a, aquesta, a, aquest, a aquest tipus d'organització per part de totes les colles, que cadascuna organitza el seu, eh? Mm. Sí, sí. Si sí, no és allò que dius, bueno, hi ha una organització, la coordinadora organitza això, no, no. Cadascuna organitzem la nostra banda, d'ambulàncies i, i jo crec que quedarem, quedarem molt poques sí, sí. molt poques colles sense haver tingut algun problema amb les ambulàncies. Mm. Doncs eh, en aquesta diada eh, va quedar reduïda eh, a una, una... Es va veure... Va començar amb retard per culpa de l'absència de l'ambulància, quan va arribar va començar l'actuació, la jove de Sitges va descarregar el 7 de set, els castellers de Terras el 4 de 7 amb l'agulla i els castellers de Sants el 5 de 8. I en segona ronda la jove de Sitges va plantejar la torre de 7 que va encarregar i a conseqüència d'aquesta caiguda va haver de marxar l'ambulància i en aquest moment, doncs, com que ja era tal i l'ambulància la, marx va marxar, doncs van decidir doncs, donar la, la diada per acabada. Eh, tem, eh, també passem a repassar els resultats de diumenge. La diada més destacada ha estat la diada de Sant Miquel a Lleida, on la Colla Joves, xiquets de baix, ha fet la millor actuació del cap de setmana, descarregant la tripleta màgica, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre, el 5 de 8, i afegint-hi una novetat per la Colla Joves, que és el Pilar de 7 en folre. Sí, una altra colla que també deia, anunciava sorpreses de Pilars, igual que la Jove, de Tarragona, de cara a final de temporada, eh, ja en diverses enquestes li havien dit que si s'animàvem amb els Pilars amb una mica, més, una mica més alts i totes dues colles... Tot, tots dos caps de colla anaven anunciant de que de més de final de temporada començarien a, a veure's mh, o sigui, a veure a plaça la, la feina que estan fent amb els pilars. I una és la jove de Xigués de Valls, que ja va per pilars de Setemforra, i, i la jove de Tarragona, que també apunta maneres. Ah... Mm. Uh... Doncs eh, en aquesta mateixa diada els capgrossos de Mataró també van descarregar la, la tripleta, un 4 de 9, intent desmuntat de 3 de 9 en folre, 3 de 9 en forra, 5 de 8 i un pilar de 6, i els castellers de Lleida no van tenir, no van tenir molta sort. Van carregar la, el 4 de 8, van fer dos intents desmuntats de torre de 8 en forra i van descarregar finalment el 5 de 7 i la torre de 7. Eh, I què més així per destacar? que vegi així per sobre, per bueno. exemple, a eh, Cornellà, els, eh, els gauzacs, els castellers de Sant Cugat, que fan dos castells de 8 a la mateixa actuació. 3 de 8, 4 de 8, que només van poder carregar, i la torre de 7. Bueno, Sant Cugat ja porta algunes setmanes fent el 3 i el 4 de 8, eh? Mm. Ho han fet algun cop, ja. Una, una vegada, com a mi, si va mm. ser la setmana passada o l'altra. Jorgue una altra notícia també per destacar és que Calde de Montbui ha tornat a recuperar el 3 de 7, o sigui, feia dies sí, que no Sí, sí. Que, que no parlàvem d'ells i a part del 5 de Sèsia, el 5 de 6 i el 4 de Gamagulla, pues el 3 de 7 aquest descarregant mm, i coronat amb un pilar de 5 al final, també per, per acabar l'actuació. Doncs, eh, anem a repassar el que deiem, l'agenda del proper cap de setmana que tenim el dissabte a les 5 i dos quarts de 6 de la tarda a Reus, a la plaça Mercadal, la, la diada del Mercadal, com dèiem, amb Capgrossos de Mataró, Castellers de Vilafranca, les joves Xiquets de Tarragona, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus. Déu-n'hi-do, quina actuació també llarga, eh? Sí, són, són cinc colles i, a més, eh, alguns amb diades de màxim. Per exemple, els Xiquets de Reus... Eh, estan assajant i volen... L'objectiu és portar el 3 de nou en forra a plaça. Per fer... Seria una, una, una cosa històrica per a, per a aquesta colla. Sí, sí, sí, doncs pues el que tu has dit abans de començar. Xiquets d'arreu volen tirar el 3 de 9 en forra. Mhm. Mm Castelet de Vilafranca amb la seva línia depèn lò que facin els altres. Jo ja més tenen, ja més. més tenen la tenen la de Vilafranca que tanquen en rondes. O sigui, l'ordre serà primer chiques de Reus, segon, segona actuarà la Jove de Tarragona, en tercera posició els Cap Grossos, després actuarà la Vella i per tancar a rondes hi hauràn els Verds. Bon, bueno, el Castelet de Vilafranca és, és fàcil dir que, que guanyaran la diada, si tot li va com, com, com l'estàna que és rodant, que és, sí, sí, sí. poden sortir qual, amb qualsevol castell de gamaestre i, i anar descarregar tres castells de gamaestre a plaça. Tres i el Pilar, quatre... Sí, no, no, no, Vilafranca no, no té gaire sorpresa. Mm. Igual les joves xiques de Tarragona, aquesta sí, perquè realment és una mica més irregular i... Mm -hmm. 3 i 4 de 9 segur que van a plaça. El 5 de 9... I el 5 de 9... Nou... Si, si, recordem que si fan el 5 si de 9, vetran el, el rècord de 5 de 9 en una temporada. No, no, mh, ah, sí, sí, bueno, sí, jo sí, vaig sí. a de Tarragona. Jo vaig a de Tarragona, és molt fàcil que vagi amb això, amb el 5 de 9, que és mm. molt probable, o amb el 9 de 8, que el tenen molt bé, també. Uh, I el Pilar de 8, pila amb Forra i Manilles, i... Hi ha una actuació que pot ser molt, molt, molt maca i cap de d'aquest Mataró, naturalment, suposo que anirà amb el 3 i 4 de 9. 3, 3, 4 a la 9, 3, 4, la 9 5, la i 5 de I 5 de 8, aquesta no és molt complicada d'encertar, tampoc. La colla vella dels xiquets de valls, aquesta... La torre de nou, jo crec que van aniran a per la torre de nou, perquè no mm. crec que ni la jove ni els xiquets de Reus vagin de cara a, aquesta, a aquest castell, i és un castell que es veurà diferent. Mhm. Mm i, a més a més, és una que ja l'han descarregat dues vegades eh? i l'han carregat dues vegades mm. aquest any, la Vella. I, a, I... Més, a més, la, la Vella ha programat eh, aquest cap, cap de setmana passat va fer una, una sí, per fer un assaig a plaça per mirar a portar el 3 de 10 en fort remanilles, que és, en principi, amb, amb vistes a Santa Úrsula. Sí. I, doncs, potser plantegen un, un 3 de 9 més lleuger, per en exemple. Aquestes coses de Tarragona han posat les vistes en una altra diada. Estem parlant de la plaça del Mercadal, Sí. que suposo que serà un assaig en camisa per després portar-ho a les seves places, no? perquè tant la vella i tant la vella ha anunciat el 3 de, el 3 de 10 com Vilafranca ha anunciat el 4 de 10. Mm -hmm. eh, llavors, eh, la jove de Tarragona, la jove xiqueta de Tarragona, que té el seu pilat de 8, que és el que li falta ja aquest any, o mm sigui... -hmm. No sé, ja crec que... Suposo que aquesta actuació no la, tancar, no la, faran, no la pararan per les ambulàncies. No, aquestes, no perquè l'organització ja és diferent. Aquesta ja haurà muntat eh, aquells propitats de campanya. De campanya. Mm. Mm. Bé, doncs... Eh, aquest... Que tot hi vagi bé, per això, que sí, tot, sí, tot hi vagi esperem, que no... Esperem, de tot això en parlem el proper dilluns, de eh, com ha anat aquesta actuació. I també, com, motiu de, de satisfacció, és que dissabte eh, hi ha dues actuacions... Eh, de bateig de, de colles. Per A Viladecans hi haurà el bateig dels castellers de Viladecans, que comptaran amb els castellers de Castelldefels, els castellers de Sant Feliu i la Jove de Barcelona, a part dels castellers de Viladecans, i en posta hi haurà el bateig dels xicuelos i xicueles del Delta. Uh, uh, I actuaran acompanyats dels nens del Vendrell i els castellers de la Sagrada Família. Val a dir que xicuelos i xicueles del Delta ja han actuat aquesta setmana van actuar 17-28 de setembre amb un 4 i un 3 de 6 i pilars de 4 mm -hmm. per acabar. O sigui, fan el mateix però ja han actuat. Eh? Mm -hmm. uh, I comentàvem el, aquest diumenge al matí tenim el concurset de Torredembarra que el que dèiem el, el proper any s'integrarà dintre del concurs de castell de Tarragona i tindrà lloc a L'últim di, dissabte de setembre. Això aquest any? L'últim oh, no, diumenge, any, però no. No, no, aquest la setmana que ve. Sí, sí, aquest, aquest diumenge actuaran eh, en tres grups eh, les següents coses. En el grup A, que actuaran eh, conjuntament Torraires de Montblanc, Castellers de Berga, Minyons de l'Arbós i Castellers del Poble Sec. En el grup B estaran els Castellers d'Esparreguera, les Joves Xiquets de Vilafranca, Nois de la Torre i els castellers de la Sagrada Família. I en el grup C hi hauràn els castellers de Badalona, Tirallongues de Manresa, Castellers d'Altafulla i Sales de Súria. Bueno, benvingut. Eh I, i el que diguem, aquest concurset serà la última edició de, que organitza el, els Nois de la Torre, l'Ajuntament de Torre d'Enbarra i el proper any serà el 28 de setembre amb les eh, colles classificades en el rànquing del lloc 31 al 43, crec que recordar. Del 31, al 40, del 31 al 42, perdó. A veure si ens ho ordinem. Sí, per se saber. I el, el que, aquest concurs l'any que ve tindrà el mateix jurat, el mateix sistema de punts i la mateixa classificació que el concurs de, de Tarragona de que es farà el cap de setmana següent. Per tant, hi haurà una classificació única amb 42 colles. Amb 42 colles. Sí, sí, està bé. Doncs eh, anem a comentar ara el, la notícia de, del Museu Casteller que si no se'ns acaba el programa i no, no la comentarem. Eh, la notícia diu que urbanisme modifica el pla de millora urbana del barri antic de Valls per fer realitat al Museu Casteller. La modificació afecta 25 finques del barri antic de la ciutat que estan ubicades a la zona del carrer Espardanyés, que és on, on volen ubicar aquest, eh, aquest museu, que queda bastant més al centre de, del primer projecte que, que hi havia. D'un de, de tants projectes. Mm. Eh, la modificació manté el sistema d'actuació per expropiació i determina com a administració actua el propi Ajuntament i esperem que, que aquesta aprovació canvia l'ús residencial pel d'equipament, que és eh, per, poder, per poder fer les, les obres d'aquest museu. Sí, sí, al final jo crec que ho, ho veurem i tot, eh? Abans, abans de jubilar-nos veurem el sí, Museu Casteller. Sí. No sé quantes colles seran quan facin la jornada a portes obertes, però... O, o si, si ens més o menys de les que som, però sí que hi ha moltes colles que han desaparegut des de que el Museu Casteller va començar a dir anem a fer, o des que l'organització va dir anem a fer un Museu casteller". Mm. Bé, doncs eh, la següent notícia la que dèiem de la, de la loteria és que la Loteria de Catalunya ha editat un joc eh, de, de ràpid dedicat als castells, amb un totat de set vigents diferents i una tirada conjunta de 300.000 exemplars. Això que és una, un, un sorteig especial, per això? No, és aquell el, la loto ràpida, aquella de, de rascar. Ah, vale, o sigui que era una cosa ja fixa, també. Els bitllets estan il·lustrats en fotografies de... D'això, que, que el món castellari guanya alguna Difusió, sembla que... Oh. <laughs> que a d'això... El fotògraf en guanyar alguna cosa, potser. Mm. Si no, li han tret les fotos. Doncs són eh, sis imatges de les colles que l'any 2012 van obtenir algun castell de Gamesta i un seter amb, un, amb una imatge genèrica castellera. Sí, de la Candela. <laughs> Els, eh, aquesta iniciativa de difusió del món casteller posa que compta amb el suport de la coordinadora. Però sí, no, que portem no algú no. d'ingressos ja no diu res. O sigui, no, o sigui, ara aportarem nosaltres ingressos a l'estat també gràcies als castells, mm. perquè no sigui només cobre subvencions. Mm. Que nos digui què més deiem. Ah, eh, parlant de d'imatges, de, de fer servir imatges de castells. La la eh, Cristiana Cruz de Sant Andrés i, un, i, la, i una coordinadora coordinadora Unidos han publicat un cartell amb un castell sobre les banderes catalana i espanyola per anunciar una jornada cultural, artística i gastronòmica que tindrà lloc el 12 d'octubre. És, és una imatge, intentades veu, una imatge d'un un castell que, que no sé si és un 3 o un 4 d'altura i es veu sobre el fons del castell que és és en fons groc, a una banda la senyera i a l'altra banda la bandera espanyola jo bueno, ja són d'aquestes coses que, la meva opinió, és que hi ha que respectar el que fan també els altres. I que uh -huh. Si ningú li ha reclamat els drets d'imatge, és perquè podien fer-ho. Uh -huh. i, I si poden fer-ho, i estan en el seu dret, també, de celebrar uh -huh. el Dia de la Hispanitat, amb, perquè dintre del món casteller no tothom és independentista. Uh -huh. Dintre les 50, uh -huh. les 80 colles, no tothom és independentista. I a mi, una de les coses que igual... Es, mm, jo crec que si no s'ha apuntat alguna colla allà és per... Mm, per la... per l'ambient i sí, per les, la, no. la imatge, perquè hi ha algunes colles que hi ha yes. molta gent que no és... Doncs que no és independentista. I, I hi ha que respectar-ho. Mm, o sigui, doncs. Igual que el, moment, el moviment religiós o... Això hi ha que respectar-ho. Dintre de les colles hi ha de tot. Mm. Hi ha gent que és independentista, i gent que no, hi ha gent que és... Mm, catòlica, una tarda que és musulmana, una tarda del, Tret dels xinos, que són tots xinos? Doncs aquesta jornada... Totes les colles són molt plurals. Sí, sí. Ideològicament, políticament, sí. religiosament... Això hi ha que ho No, jo no... Li, no, no sí, sí. No Però cal, queixa, cal dir això, que aquesta jornada no, no compta amb la participació de cap colla castellera. Bé, doncs ens acaba el temps, ens hem quedat sense temps per explicar la nova colla que s'ha creat a Santa Coloma de Gramenet. Això en parlarem la setmana que ve perquè hem d'acomiadar el Plaça Nou, per tant, us emplacem al proper programa, proper dilluns, on continuarem parlant de castells aquí al Plaça Nou. Fins la setmana que ve, adeu! Adéu, bona nit! Adéu, bona nit.